Восьмий розділ Коли Олег увійшов до кабінету завідувача, Медвідь, сидячи за столом, напружено підписував історії виписаних хворих. Олеюк примостився з іншого боку столу, підсовуючи йому нові-нові картки, розкриті у потрібних місцях. Ти всі здав, не відриваючи, запитав Ілля. Майже відповів Олег. Я тебе прошу, Ілля подивився благально. Кінець місяця. Маценко на стіну полізе, якщо не здамо. Поскажеться головному, знову нас гадуватиме. Гаразд відповів Олег, ще раз здам. Як вам п'ятихвилинка? Медвідь лише важко зіткнув. Знаєш, я поки не був завідуючим, намагався взагалі на них не ходити. Наскільки це можливо? Місяць не ходжу, помітять, нагадають, знову йду раз чи два, а тепер за рангом належать. Приємного мало, погодився Олег. Не те, що приємно, пояснив Ілля. Розумієш? Ось дивишся, тиждень ходиш на роботу, когось лікуєш, щось оперуєш, що тобі вдається, бачиш якісь результати. Приємно. Хтось тобі вдячний, зрештою, люди йдуть здоровими. Відчуваєш себе лікаря. Навіть забуваєш про те, що отримуєш жалюгідні копійки. Біси з ним. Однако приємно, оскільки все відносно. І ось настає п'ятниця, і ти приходиш на ту п'ятихвинку, яка за той час, що я тут працюю, видовжилася з пів години до півтори. І за цих півтори години тобі встигають прочитати тисячу циркулярів із управління, міністерства, санстанції, в яких говориться, що у тебе погані показники, що ти, ну, в тому, що народ остаточно знахабнів і не йде до лікарні, що ти ніхрена не робиш і що тебе потрібно скорочити, що тобі знову зменшать бюджет, що завтра потрібно буде писати вдвічі більше паперів, ніж сьогодні, що немає чим платити за газ та воду. Ще на обід у лікарні на 300 ліжок заклали ячмінний суп з 300 грамами олії. І знову лякають, лякають. Ти лише вдумайся, жити не хочеться, не те, що когось лікувати. Вийдеш звідти і відчуваєш себе не лікарем, повним лайном. Ілля кинул ручку і зняв із голови ковпак. Щоки його були червоними, а погляд ображеним. Ось я й не ходив, продовжував він. Не так бридко, знаєш як страус, який заховав голову в пісок, а тепер мушу. Він витяг пачку і дістав цигарку. Тепер я сачкую, а й мене за це пересійде, додав Тарас. Медвідь лише скоса глянув на колегу. І нас те саме було, сказав Олег. Я наче й звик, навіть не замислююся над цим. А я не можу звикнути, сказав Іллія. Та нехай горить, вон вахнув рукою Олег. Ви мені ось що поясніть, що то за день донора і з чим його їдять? А ти читав Джека Лондона «Золота лихоманка», запитав Голаюх? Читав колись. Ну то це те саме, але у масштабах нашої лікарні. Не пудрим міській людині, зупинив його медвідь. Пояснює, у цей день всі ми дійсно кидаємося на пошуки бажаючих безкоштовно здати кров. План по донору на реєм 1300 донорів на рік. Колись він виконувався. За льоньки дурачка, коли бублик стоїть, п'ятачка, додав Тарас. За часів командно адміністративної системи, пояснив Ілля, тепер системи немає, дурнів також. Тому здавати кров ніхто не йде. А план залишився. і за нього нашого брата товчуть. Двічі на рік до нас їде обласна станція переливання для забору крові. Це і є день донора. Ти розкажи йому, де донорів брати, попросив Голоюх. Розповідаю, шлях перший, офіційний, найменш ефективний. Ідеш до своєї організації, яку там тобі дали, і пояснюєш їй керівництву про важливість донорства і необхідність створення запасу крові у лікувальних закладах. Він усе це вслухає, киває головою і відфутболює тебе до когось із своїх замів. Той веде тебе в цех або ще кудись, і ви разом шукаєте бажаючих здати кров. Із вас починають сміятися, тоді вийдете геть або починаєте вести переговори з найбільш свідомими елементами, намагаючись їх зацікавити. Чим? – запитали. Найбільш розповсюджені речі – пляшка із закусом або липовий лікарняний листок, іноді когось дається спокусити. Нормально, пробормотів але. До речі, в тебе яка організація? Пенсійний фонд. Ох, Тарас картину взявся за голову. Глухо, категорично запевнив Ілля. Там сидять 10 замучених життям пізаркуватих дам, і з них ти нічого не візьмеш. Тому що, як другий, у кожного з нас є серйозні хворі у відділенні, які нам чимось зобов'язані. Потрібно їм пояснити, що лікарням потрібен запас крові. Для них же, до речі що ми їм переливаємо препарати, які робляться з кров'ю. Вони агітують своїх родичів, знайомих, і ті здають кров. Найбільш дієвий шлях. Третій шлях – аварійний, продовжують тепер уже голою. Є у Тачареві центральна площа, на якій ще зранку збираються всі чорні алкоголіки. Це люди, яким в прямому розумінні немає чого випити. За пляшку вони, що хочеш, здадуть. Але, стряв медвідь, піднявши палець до гори, їх близько 30 чоловік. А лікарів наших близько 50, і є такі, що відразу поженуть на площу. Доганяєш? На всіх не вистачить. Є інші методи, знову взявся за справу голою, наприклад, рекет. Це коли ти ловиш серед коридору і перехоплюєш чужого донора, але ми цим не займаємося. Ага, ну і останній шлях, згадав Ілля. Засіб відчаїв, так би мовити, це коли ти все випробував і на кесть дня залишаєш без жодного донора і тобі загрожує публічна екзекуція. Ти можеш сам піти і здати кров. І записати себе на себе, додав Тарас. Складна система, зауважувала, А ти як думав? Медвідь був явно задоволений ефектом своєї лекції. Це тобі не Харків. До речі, додав Тарас, а як у вас ця проблема вирішувалась? Та я й не знаю, нас загалом такі питання не стосувалися. Це й займалася обласна станція переливання крові. Якщо комусь із хворих потрібні були кров або препарати, здавали родичі. У будь-якому разі такий дивовиж, яку ви розповідаєте, у нас не було. Ну то післязавтра ти сам станеш учасником такої дивовижі. Пообіцяв а поки що готуйся. Головік стояв у кабінеті завідувача і спираючись рукою на стіл, говорив по телефону. Медвідь кудись вийшов. Іване Васильовичі, я вас дуже прошу. На знак дячності, на про яку ви завжди говорите, я би не просив, але це край. Захід такий, що якщо провалимо, довго чухатимемося. Звичайно, Тараса Васильовичу пили з трубки. Про що мова? Просто зараз викликаю голову правкому. Ну, самі розумієте, зараз час такий, дурник немає. Але двох знайдемо. Придуть просто до вас у кабінет. Я їм суворо накажу. Тільки, щоб точно не гав Тарас, скажіть їм, що з мене мого річ, усе як належить. Ну що, виборюється начальник, який могорич? Я їх сам заохочу. Дам відгули. Усе буде путем. Дякую, Іван Васильович. Головію поклав трубку і задоволено потер руки. О 12-й годині наступного дня Олега викликав у кабінет завідувачу до того самого телефону, який вже другу добу наполегливо працював над пошуком донорів. Робота ця просувалася мляво, тому вигляд Медвідя був доволі похмурий та й стурбований. Коли Олег увійшов, за умовочки вказав на трубку. Це була Ірина. «Привіт!» – дещо здивовано відповів Олег. «Як справи?» «До речі, чому ти сюди дзвониш? Я ж тобі дав номер мобільного». Ти вже телефонувала кілька разів, а він не відповідає. «А, ну так, – поводився Олег, – лежить у курці. Знаєш, не звик тягати всюди з собою. Що сталося?» Медвідь запитально казав на себе, а потім на двері. Олег лише заперечливо махнув рукою, і той продовжив писанину. «Та начебто нічого, – відповіла вона, – просто настрій нікодишній. А ти пропонував дзвонити. А, звичайно. Точно нічого, нічого. Звичайна хандра. Адала побалакає з тобою, може розроджується. Розкажи, як ти?» «Ну що розказати?» – Олег збирався з думками. «Працюю, в так би мовити, у колектив». Медвідь посміхаючись, похитав головою. І як їхня хірургія? Нормальна хірургія? Тобі там не нудно? Щодня, напевно, самі чаряки ріжеш. Пендицит треба думати вже розкіш, так? Ну це коли як, не погодився лікар. Чаряків, звичайно, також не пропускаємо. А так усе те саме, що й у Харкові. Запустили вже потік холециститів за нашою методикою через мікродоступи. Навіть так здавалося Ірина? Саме так. А тиждень тому поранення серця оперували. Ну ти мене здивував, інтонація жінки підтверджувала це. І як хворий живий, так уже режим порушує. Молодець, а ти? Ти завідуєши вже, напевно? Взагалі-то пропонували і Олег зірка, чи на медвіді. Але я відмовився. Чому здивувалася вона? Ну ти знаєш, я не фанат у цій справі. Який із мене завідуєчий? Тоді, напевно, ти сам просто найкрутіший. На такому нехвіційному положенні не менше Шалімова. Я вгадала? Як тобі сказати, звітнув Олег, тут усі шалімові. Що, такі круті хлопці? Просто нормальний колектив. Порівняно з Харковим, утричі на голову легше. Що ж, рада за тебе. Дякую, пробач. Тебе неприємності, а я тут розхвалився. Нічого, навпаки, в мене вже й настрій поліпшився. А як в особистому житті? Нормально, відповів Олег. Нормально чи добре? Подумавши, запитала вона. Можу сказати, що й добре. Що ж, я тебе вітаю. Дякую, а в тебе як? А мене, як завжди, обоє незручно замовкли. Ну що ж, Олег Вікторович, приємно було поспілкуватися з вами. Рада, що все гаразд. Олег же продовжував мовчати, смикаючи телефонний шнур. Хоча, якщо чесно, то я знала, що ти ніде не пропадеш. За тебе можна не хвилюватися. Є такі люди, які через будь-які неприємності йдуть рівно, не скидаючи обертів. І не звертають уваги на стовстані долі. Дякую за комплімент, сказав Олег. Передавай привіт усім, кому вважатимеш за потрібне. Передам, пообіцяла Ірина. Бажаю всього найкращого. Я тобі також відповів, Олег. У трубці залунали короткі гудки. Старі харківські знайоми, промив Олег, кладучи трубку на апарат. Розумію відповіля. Вельми вдячні за компліменти від імені хірургічної служби району. Їж на здоров'я, не надто розменно", відповів Олег, виходячи. Сидячи біля койки доволі древнього діда, голоюх тлумача бабуні, яка також була поруч. Розумієте, немає значення, яку операцію роблять хворим. Запас крові повинен бути в лікарні завжди. Раптом станеться якась кровотеча, що. Якщо крові не буде під руками, хворий просто може померти, не буде чим його рятувати". Тому ми повинні самі про це турбуватися. А то ж перебалакати з вашими родичами, близькими, знайомими, сусідами. І на завтра до 12 я вас спрошу, щоб було два донори, добре? Бабоня виглядала молодшою діда і достатньо прудкою, як на її роки. Розуміємо лікарю, сказала вона. Піду сьогодні по родичах, попитаю. Попитайте, погодився Тарас. Коли Олегу другу війшов до кабінету завідувача, Медвідь знову вказав йому на трубку. Ну на тебе попит сьогодні. Знову міжміський. Алло. Олег відразу викинувся на нього якимось. Ти чому мобілу не носиш? Я вже півдня дзвоню. Та ношу я сподаличену, Олег. Ношу. На операції був, що й не розмився. Тільки що вийшов із операційної. Лікар змучено підняв очі до стелі. Медвідь лише похитав головою, слухаючи цю брехню. Добре, рішуче, сказав Викимець, за мнемо. Слухай, перебив і Олег, може ввечері вечірі повір, у мене нічого нового, а в нас тут день донора на носі, я такий задовбаний. Який день? Донора, повторив Олег, це довго пояснювати, та ти й не зрозумієш. Звичайно, я ж крутий, пальці веєром, дві звивини, і ті майже прямі. Ну це я не казав, запротестував Олег, ти вже мені не приписуй, просто ти працюєш не в державній системі, та відвик від дурні. З якою ми стискаємося щодня? Гаразд, погодився Володі. Я не маю схильності вражатися. До того ж у мене гарний настрій. Поздравляю. Так ось, продовжує Кемець. Може спокійно звертати свої справи і повертатися? Як це не зрозуміло? Це було те, що він найменше сподівався почути. Просто вважаєш, що ти свою функцію виконав і мушу визнати успішно. Не зрозумів у тебе що? Уже все гаразд? Саме так. Хоча за великим рахунком у мене завжди все було гаразд. Просто іноді я в цьому сумнівався. А тепер повністю позбувся цієї придурі. Ось так. Нічого собі. Олег не міг приховати здивування. Я бачите, ти навіть критично все усвідомлюєш. Так. А як тобі вдалося? Ну, приїдеш, розповім. А якщо у двох словах? Вилікували. Знайшов одного класного спеца, який зміг розібратися і допомогти. Не без своєї допомоги, звичайно. Це однозначно. «Якого спеца?» «А не бійся, не шарлатана. Вчений, психіатр, доцент. Усе як належить. Із Дніпропетровська. Ось так. А твоя інформація відіграла певну роль. Так що тобі вдячний. Не те слово. Приїдеш, розповім. Твоїм працевлаштуванням я вже займаюся. Чекай, чекай, вигукнув Олег. Яким працевлаштуванням? Я не можу ні з того, ні з усього все покинути і зірватися. Це відпадає. Як це не незрозум якимось?» Ти вже мені в Харкові таке плів, і що, знову? Дуже просто, в мене хворі, справи, особисте життя, врешті-решт. Яке ще особисте життя мало не за горла в якомець. Ти що там, бабу собі знайшов? Ну це не зовсім той вираз, скривився Олег, але думаєш у потрібному напрямку. Та ти що, зовсім у звірів, за кілька місяців в тій дірі зірвався вулиць. Чувак, які баби? Та я тобі 10 штук знайду. Олешко, ну не страждай хернею. Кидаюся до біса, я тобі вже місце підшукав. Тихий і спокійний. Тут діагностичний центр відкривають. Який ще діагностичний центр? Платний, приватний, для еліти. Апаратура за світовими стандартами. Будеш як людина працювати. Моя фірма бере участь у внутрішніх роботах. Дурню, там євро кругом. Та й премія на тебе чекає за успіхи в детективній діяльності. Давай, тиждень сроку тобі на розкачку та переїзд. Володію, Олег починав втрачати терпеці. Такі питання за тиждень не вирішуються. Я тобі що, циган? Сів у кобитку і покочував. Ти з лузду з'їхав. Ні, це ти з лузду з'їхав. Зовсім здичавий у тій дірі. Як знаєш, відповів Олег, я тобі все пояснив. Принаймні, зараз не готовий про це говорити. А коли будеш готовий? Не знаю. Це атас про бурматів якимось. Та ти згниєш там. Ти хоч розумієш, що послуги твої сь від сьогодні вже не оплачуються. Звичайно, погодився, але... А премії можеш сюди надіслати? Так, розлітився Володя, фіг тобі, а не премії. За нею потрібно приїхати назовсім. Ну, як скажеш. Добре, пішов на примирення Кемес. Ти ще подумаєш, ось свідомиш, заспокоюся, зрештою. Подумаю, пообіцяв Олег, але скільки не знає. Тиждень, повторює Кемес. Після цього бувай здоров. У трубці писано. Медвідь давно вже написав, а здивовано і не надто привітно дивився на колегу. Він чув усю розмову. «Чого ти так дивишся?» – запитав Олег. «Та просто, пробороті, Оля, на тебе дійсно серйозний попит. А я що, не заслуговую. Ти висоцько слухав у юності. Я і зараз не проти, не заплачу, Оля. Так у нього чув, я такий рядкий. Не волнуйтесь, я не уїхав. Та ми наче не надто волнуємося відповію, Оля. І не надійтесь, не уїду, закінчив Олег словами тієї ж пісні, зачинаючи за собою двері». Головію швидким кроком приймував додому. Прийшовши краєм площі, повзративши, він різко зупинився і звернувся. На лавиці біля фонтану, який не працював уже сто років, товклися двоє доволі пожмаканих чоловіків. Обличчя одного заросло щетиною, другий спромігся зранку поголитися, розмова, судячи з жестів, точилася інтелігентно. Тарас навіть замислився, а потім, махнувши рукою, пішов далі, та зрештою, у важливих справах завжди треба застрахуватися. І хоча на цей момент перестраховка була вже подвійною, Тарас знову зупинився і повернувся на 180. Ці його маневри давно вже помітили, і коли він наблизився, загальна увага була звернута до нього. «Привіт, поважному товаристу», – сказав лікар, подаючи руку. «Певно, третього шукаємо». «О, пан доктор бажати буде третім. Для нас це велика честь». «Та ні», – сказав Тарас, «для мене також це була б велика честь, але зараз не можу». Ще чергувати до ранку. А завтра я вас з задоволенням пригостив. Так, зраділи колеги? То ви скажіть, коли, де? А може вам щось допомогти потрібно? То ви не стидайтеся, запевнений один. Так, так, під такого іншого. Звичайно, зрадіг голою. ось кров потрібно здати. Так це запросто. Ми регулярно здаємо. Доктор, а може ви б там десь замовили слово? Може нам по чесних донорів дали б? Розглянемо це питання, сказав Тарас. То як? На завтра домовилися? «Залізно», – завірили обидва. «Треба по 300, здамо по 300, треба по 500, здамо по 500». «По 500 наберуть», – завірив Головюх, «максимум по 400». «Як скажете, доктор?» «Отже, завтра на дев'яту ранку приходите до хірургії та кличете мене». «Зрозуміло». «Залізно, доктор?» «Тільки ні до кого, крім мене». Цілком задоволений, Головюх весело покрокував далі. Віщирість завіряння людей, що регулярно поважають одне одного». Відділення анестезіології та інтенсивної терапії, а повсякденна реанімація готувалася до сну. Здавалося спокій, становиться надовго. У палатах лежало лише двоє хворих – жінка з прооперованим холециститом та чоловік-інфарктник. Стан хворих був стабільним, і це обіцяло спокійну ніч. Щурі журналу в руках вже влаштувався навпроти телевізора, вклавшись на дивані під простирадлом. Телевізор освітився без звуку, за дверима на посту шепотілася Наталя із Світланою, Останнє щоння закінчили телефонну розмову і ще захоплено повідомляла подрузі. А новина дійсно варта була гарну настрою. Кілька годин тому її бухгалтера і остаточно прийняли на роботу до Польщі, ще як відсіну за фаху. І тепер обиду, перебираючи одне одне, обговорювали можливі аспекти майбутнього життя в цивілізованому світі. Санітарка перейшла через коридор, виносячи судно від інфарктника, підозріла й дещо похмуро, зверкнувши на подруг. Вона й зрозуміло. Неї подібних перспектив не передбачалося. Ти йди, штовхнула по-другу Світлана. Він тебе більше любить. Добрий день, картинно образилася Наталя. Що ти мелиш? Ідемо разом? Ні, давай ти сама. Наталя ще трохи поламалася і таки постукала до ординаторської. Можна, доктор? Чого тобі? – підозріло, – запитав Щур. Медсестра вийшла і мовчки присіла на край дивану. Діду клізму поставили? – запитав він. «Поставили клізму вашому дідові? Хіба колись було таке, щоб чогось не зробили? А чого ти світися?» «Я свічуся». «Доктор, ви б Світлану побачили, ось тут світиться, а я просто за неї рада». «А вона чого так само похмуро продовжував щур?» Чоловіку знайшли роботу у Польщі, у приватній фірмі, документи підписали, їдуть обоє. У Польщі скрився щур, я думав в Америці або хоч якійсь в Голландії. Прийняно з нами і Польща цивілізація. Повчально промовила Наталя і разу всім іншим тоном. Тому же доктор, вона присунулася до нього і присіла на його ногу, що проступала з підпростиралом. По 20 грамів, скромно так, за успіх. Які 20 грамів, борюся Щур? Пів на першу. Сьогодні цілий день таке робиться, що і без того голова оберту. От і добре, не говала вона. Тим паче трошки розслабитися не заводить. Сьогодні нам 20 грамів ніхто не поставив, відрубав щур. Тож розслаблятися немає чим. Іди спати. А Світлані скажи, що я радий за неї, І водночас засмучений її швидким від'їздом. І він висмикнув з-під медсестри своє коліно. «Ну, доктор», – проспівала вона, посуваючи слідом за ним. «Ну як так можна? Ось і пригубимо згорю. Це ж навіть не зручно пропустити такий привід. Однаку немає чим зайнятися. Як немає чим? Спати? Ну, це ви спати. А нам із вами не можна. Нам чергувати належить». От і чергуйте, випити нічого, як у тачанівських алкашів, усе. Він демонстративно повернувся до стіни. А спирт? Рука Наталі легенько лягла і пошкребла по ньому. Який спирт, не повертаючи пробруті він? Ну, порядно йому сестріжу, завжди є на загашнику, рамів сто. Та тебе, напевно, і більше є, але ж це не привід. Звичайно, ні, привід я вам казала який. Наталю, з благанням мови, сідаючи на дивані, в тебе совість є, Мені, між іншим, завтра ніколи буде відсипатися. День донора. Та й дома справ по горлу. А тобі самі п'янки в голові. Ну чому самі, ображена скрилася вона. Не тільки п'янки. А потім присунулася ще ближче і з мовницьким голосом прошепотіла. Доктор, а в нас є і тортик. Тортик здригнувся, щурпнуваволі, проковтнувши. Так, ну не цілий звичайний, але вам вистачить. А ми вже зі святки так корком занюхаємо. Вона продовжувала хитро посміхатися, щур заборсався під простирадлом і спустив ноги в піжамі на підлогу. «Пусти, дай підвестися», – навмисно суворо буркнув він, зовсім вже на мене вилізла. «Дуже мені треба». Отже, так, у голосі реальмітолога несподівано прорізалося натхнення. Він навіть потер руки. «На більше ста грам чистого продукту і на посиденьки сорок хвилин. Потім спати». Задоволена Наталя смикнулася до дверей. Стій, куди? зупинив він. А чим розведеш? Господи, з крана капнемо. Світлана вже також з'явилася в ординаторській. Та ви що, зовсім узвіріли, здивався щур. Що нас знайшло? Завтра нам усім шлунки повертає. Ну, кипячений чи мінеральки немає. О, несподівано зрадів Наталя. Глюкозою. Знаєте, яка сила? Навіть на спиртозаводі глюкозу до горілки додають. А де взяти? Ой, доктор, що нас глюкози немає. – Ні, – відрубав Щур. – Із НЗ не дам. – Та ми зранку в аптеці купимо, – насідали дівчата. – Із НЗ не дам, – повторив той. – Доктор, Наталя знову підсіла до нього. – Давайте позичимо діда інфарктника. – Ось скільки родичка нанесла. – А йому лише на восьму капати призначено. – За п'ятнадцять восьма йде зі Світлани до аптеки і відкупляємо банку з глюкози. – Ну гаразд, – махнув рукою Щур, зрозумів, що нарешті, що виспатися сьогодні не вдасться. – тільки в темпі давайте. Обидві хутеньки вискочили з єдинаторської, і за п'ять хвилин на столі вже стояла порізана половина торта і три келишки. Щур витяг зі столу плитку шоколадом, здерши ножницями металеву запайку з флакону глюкози. Наталя вже розводила спирт. Щур витяг гаркоші паперу замість тарілок і потяг собі найбільший шмат торта. Нарешті Наталя розлила по келишках. «Ну щур, Світланко, за тебе смиренно промовив щур». Остаточно зрозумівши, що ніч пропала. Дякую, ми сестра скромно опустила очі. Він підняв келишок двома пальцями, підозріливо глянувши на світло через приготований напій. Давайте, Сергія Андрійовичу, підганяла Наталя. Покажіть, який ви крутий. Ти хоч нормально розвела? понюхавши і скрививши, запитав він. А я же, п'ятдесят на п'ятдесят. Круто, Фу!» – сказав щур і перекинув у себе келишок. Пауза тривала мить, а потім з його рота вирвався фонтан, який розлетівся по столі, сінах, халатах медсестр і навіть екрану телевізора. Він ревів жахливо та голосно, тримаючись рукою за горло, потім закашлявся і скочивши засмикався по ординаторській. Із приступами каші з нього вилітали залишки Аліксиру, заготовленого улюбленою медсестрою. Ну ти, прохрипів щур поміж приступами кашлю. Сволота, чорти би вас забрали. А ми гадали, ви вмієте, ображено скривилася Наталя. Яке до біса вмієте, ревів щур. Що це за гедота? Як що, спирт з люкозою?» А ну давай, він продовжував вимахувати руками. А ну спробуй цей спирт. Давай, сама пий. Князівши плечима Наталя взяла свій келишок, але в останню мить він не дав їй зробити цього. Потім вас, дуреп, що, відкачувати доведеться? А ну давай сюди свій спирт. Наталя принесла пляшечку, в якій залишалося ще за 150 грамів чистої рідини. Він мочки крапнув собі на долоні і занурив туди язика. Вираз обличчя лікаря став при цьому більш ніж не А тепер глюкозу. Ось глюкоза. Наталя присунула анестезіологу щойно розпечатаний флакон. Ви що, доктор? Стандартна пляшка з аптеки. Щур понюхав а потім налив на долоню і спробував таким самим чином. Обличчя відразу ж дико перекривилося, і він виплюнув: «Господи, що це? Це ж не глюкоза!» Наталя взяла банку і понюхавши тако спробуваний язик. Очі її буквально полізли на лоба. «Що це?» Вона повернула флакон етикетки і прочитала. «Глюкоза, п'ятипроцентний розчин, стерильно». «Може і стерильно, – сказав Щур, – але не глюкоза. Як таке може бути?» – дивувалася Наталя. Може зіпсувалося, припустила Світлана. Який там термін придатності? Що ти несеш, що забрав у неї флакон? Ану давай із НЗ хлористий калі. Є у вас? Є? Наталя принесла флакон, лікар здер кришку і опустив туди язика. Їм стало зрозуміло без слів. Хлористий калі, сплюнувши, константував щур. Атас, пробурмотіла Наталя. "Це виходить, в аптеці замість люкози зробили хлористий калі, швидше просто етикетку не ту прилепили". І наш доктор мало не троївся, обурено промовила Світлана. Доктора би чорт не взяв, задумливо сказав Щур. А от у 8 ти прокапала цю банку діду. Це вже точно. То що, не зрозуміла Світлана, йому й так призначено капати хлористикалій. 10 кубиків, повідно промовив Щур. 10, а в банці 200. І що би було? Хвилин за 20 фібриляція та зупинка серця. За 2 години, як належить у морг, Заключний діагноз звучав би гостра серцево-судинна недостатність або щось на кшталт того. Так я ж не знала, мало не закричала Світлана. І я б не знав, сказав Щур, від чого помер хворий. Він же інфарктник, усе можливо. А банку б здали до аптеки. Ніхто б нічого не знав. Це абзац. Ординаторський запанувала тиша. Світлана сиділа у палаті за столом, гортаючи журнал. Хвора після холицестектомії спала. Час від часу, пориваючись, хропіти, дід інфарктник, лихшив тихенько сопів у вісні, оригінально плямкаючи губами. Зайшовши до сестринської, щур всіся на тахту, де, скрутившись під кодрою, спала Наталя, намисно притиснувши її ноги. Доктор, смикнулася вона, ви що ви чудите? Я вже майже спала. Ну, то вставай, сказав він. торт це таки потрібно доїсти. Я бачив, там у тебе ще сто грам залишилося. «Які сто грамів боролися вона? Ви ще від тих стане відкащалися, а завтра день донора. Та й роззвести нічим, хіба що там у дідових запасах ще розчин рінгера лишився, спробуйте». «Та ні», – сказав він, – «все ти завтра вилеж в рукомийних природичах. Нехай у наших тутешніх аптеках купляють, а не везуть хтось на що, а питимому нерозведений». «Вау», – вигукнула вона, підскочивши. – «це круто, доведеться вставати, тільки чекайте, доктор». «Бо ви вже просто на мене вилізли. Ви хоча б розумієте, що це я врятувала вам фору». Він розтолив рота, щоб відповісти, але Наталя знову перебила. «Ні, ви хоч розумієте, що іноді таке корисно взяти і розслабитися». Лікар знову зібрався відповісти, але вона продовжувала. «І тепер вже ви точно зробите висновок, що іноді просто необхідно послухати путньої медсестри». Звичайно, як чому, не бувало, погодився Щур. «Тоді я не чую слів вдячності». Він нахилився і мовочки поцілував її в розріз з піжами. Наступного ранку на територію лікарні заїхала «Біла Тойота» – обласної станції переливання крові. Гостей вже чекали. Поблизу відділу переливання товклися кілька санітарок та медсестер. Підійшов і сам головний. Із машини вийшло кілька жінок у халатах під верхнім одягом. Потім почали виносити ящики з посудом для заготовленої крові. Щур умився, витер обличчя рушником і глянув на себе у дзеркало. Очі були червоними, обличчя не виспані. Снідарка в коридорі мила підлогу. Світлана придивлялася листки призначень. Наталія вийшла із Сестринської. «Ти ще тут?» – запитав він. «Доброго ранку, по-перше, доктор. А де ж мені бути? Як?» – «Де здивався він». «А хто казав, що зранку піде до кіоску?» «Якого кіоску? Аптечного, звичайно». «Навіщо? Як навіщо викити очі щур?» А п'янку, хто вчора задіяв? Діду глюкозу хто розкурковував, хто обіцяв відкупити? Ні, ну, задихнулася Наталя, це вже взагалі. Та якби не ми, це зрозуміло, перебив щур, честь вам і хвала, але розчин відкрили, а ось мій капати, і родичі хто ізна коли з'являться. Так, промовила Наталя, шукаючи підтримки подруги, ну це взагалі безпрецедентно. Знаєш, як стародавні китайці казали? Продовжував Щура. Якщо ти комусь життя врятував, то відповідальний за його подальшу долю. Та й бісанки потрібно виконувати. Тож порублю, дівчата і до аптеки. На наступному чергуванні з мене цукерки, додав він, зникаючи в ординаторській. Поліклініка нагадувала розбурханий волих. Коридором туди-сюди існували лікарі, сестри, санітарки, мало не за руку водили.